Трохи нижче від лободи та наливайка Вилізала з сули жбурова сотня Відвозив до неї бігли жінки Аби помогти козакам вивести коней з води бо коні й козаки допливши до берега Як поставали погриви і шиї у течії Так погриви шиї у ній похитуючись і стояли Жбур із заліпленим мокрим цвітом обличчям Ненависно дивився на лободу та його реєстровців Реєстрові ж козаки жбура Ніби не помічали Вони проїжджали ставати табором на Солоницю За реєстровими козаками Важкими, стомленими рядами Рушили й вози Наливайкою його два полки Потягнулись за ними останніми Над Солоницею Ніч зійшла ясна По степовому кругла Її темносині, виткані зорями шати Опустилися до небокраю І обгорнули усе на світі А особливо коріпочку Повечерявши оберемешкому соки, що приніс йому якийсь хлопчик, коріпочка лежав зі своїми кіньми-товаришами в дальнім закуті табору біля річечки, що, як і не звалася Солоницею. Реєстрові козаки та їхні коні полягали по той бік похідної козацької церкви, окремо від наливаківців, Там же, напнутий із волових шкір, жовтів намет лободи. Ганамети шаули, Шостака та Неливайка туманилися повстю по цей бік церкви, як іти до Коріпочки. На церкві крізь трепочущі крильця нічних метеликів тьмяно світив золотий П'ятківський хрест. Такого великого чорного проти місяця табору Коріпочка ще не бачив. Возами, мажарами, гарбами і навіть кибитками – Усім, що рухалося на колесах, козаки обгородилися від темного лугу і темного степу. Від гористого берега козаків захищали в пітьмі Сула, а з четвертого боку, де вечеряв коріпочка, болотяна річечка Солониця. У таборі було повно людей – сім тисяч війська та вісім тисяч жінок-утікачок з дітьми. Табір лежав на мочарах. Із усіх чотирьох боків через його краї хлюпала темінь. Поруч із кіньми, зісно обнімаючи їх за шиї, на свитих і сіряках, підмостивши під голови сідла, хроплих козаки-вершники, а козаки-піхотинці обводили табір суцільним ровом. Було їм там тісно, і вони поспішали. Схилені спини – в рову перегиналися під зорями, наче хвилі, а темні чубаті голови ходили, наче темні дзвони. Одні копали, а другі нагрібали вали. На стікаючих водою валах гармаші з наливайком дулами налубни, налухи на лубни, на, на степ лаштували гармати. Вийшли з табору жінки, низьким півколом, покрадьки, по у рязці, Тьмано зблизькоючи серпами, вони жадібно жали над сулою молодого соку та молодий очеред. За жінками у світлих прокосах чувся хлюпіт дітей. Діти складали водою пахнуче жниво в обремочки та снопи і, перелізаючи в табір через вози, бігли віддавати його знесиленим коням. Козаки ж реєстрові посмоктували люлечки-носогрійки, Купчилися з окола намету гетьмана Лободи, і поміж їхніми сидячими гуртами глухо терлося мовчання. Від того мовчання куріпиці пахло жаб'ячою м'ятою. Духу її куріпочка не любив і боявся. З темені перед ним другий з'явився той самий хлопчик, і аж тепер куріпочка пізнав у ньому Василька, того Василька, що любив Кавуни, і очі в якого золотіли на все лице. Василько знову поклав перед ним оберемочок косоки, затим дістав за щоки яєчко водяної курочки, покрутив поміж пальчиками, похвалився перед куріпочкою, підтягнув шлеєчку на плече і з мочара на мочар знову пострибав на церкву у темінь. Василько побіг, а на копито куріпецьці зосоки виліз равлик. Він причвалав з власного на спині хаткою, що вона, як для куріпочки табір, правила йому за фортецю. З синіми ріжками на коріпочиннім копиті Равлик узявся прикочувати до себе росу. Вона була кругла, як ніч, біла, як рисове зерно, і через те важкенька. Підкотивши росу до губок, Равлик припав до неї і пив її, пив. Коли ж допивав до половини, з того боку сули до коріпочки донеслося дихання невидимих із ночі польських коней. Саме в цей час до нього піддибав наливайки вразі. Він дослухав те чуже хоркання чужих коней, ліг обіч коріпочки і темно заплющив очі. Коріпочка ж слухав далі. Разом з натужним хорканням почулось іще і вищання коліс, передзвін стремен і лякливе брящання зброї. То підійшло головне військо Жолкевського. Воно ще довго вовтузилося на тих кручих горбах над Сулою, а коли вмостилося, Коріпочка звідти почув, і не лише почув, а й розібрав притишені голоси бойових польських коней. Он вони стали під нами, унизині за Сулою та Солониці. Балакали польські коні, і серед них той самий Коріпочка, що від нього неможливо втекти, а коли утікає він, то його неможливо догнати. Тепер ми нарешті його завоюємо І разом із сотником Петром Жбуром Продамо туркам у полон Не продасте, бо не завоюєте З табору через соло відповів польським коням Коріпочка Ми з моїм господарем сотником Петром Жбуром По половах ходити не будемо Бо ви нас ніколи не завоюєте Ми душі вільні Резі біля куріпочки придрімав, коли в лоба йому влупився, загавившись вогкий стемені хрущ. Резі зірвався на ноги і заіржав. Він подумав, що його вбито. Куріпочка пирхнув і заспокоїв Резі, бо від хрущів, коли вони б'ються об коней, коні не помирають. Резі вгамувався та лягати більше не захотів. Його під червоним місяцем Біла грива відливала червоною міддю над коріпочкою доранку.